факультет університету навчалася добре захоплюючись близькою їй за духом темою запорозького козацтва саме тоді на дівчину кинув око олігарх Якутовський обіцяв любові золоті гори і звичайно ж не залишав її у спокої якут забезпечував дівчині гарне утримання їй заздрили подружки однак любова яка за сирицькі роки звикла покладатися тільки на себе, розуміючи, що для Якута вона буде лише забавкою золотій клітці, зненацька для всіх, залишила Київ і виїхала до столиці п'яти запорозьких січей, аби власним розумом і руками творити кар'єру вченого. Якут шаленів від її вчинку, погрожував, а згодом спробував викрасти її як живий товар, ясир, і не денебудь, а біля пам'ятника Сіркові, святого для дівчини місця. І постав отаман немов із могили в образі Крутояра, захистив від хижа олігарха, з яким за руку віталися не тільки губернатори, а й президент. Тобольський Кремль із чудовими вежами та білокамінними соборами ніби підкреслював значимість і велич міста, що в часи Івана Сірка було сибірською столицею московського царства. Колись тут кликатило життя, пролягала важлива дорога Сибірський тракт. Тобольськ був форпостом перехрестям доріг із Заходу на Схід, із Європи в Азію. Саме тут постали перші укріплення козаків, яких привів на береги Тоболу Іртеша Волський отаман Єрмак. Козацькі поселення мали захищати московське царство від хороброго Жорстокого і підступного Сибірського правителя хана Кучума. Козаків вважали воїнами від народження. Єрмак із волзькою дружиною, якій було лише 800 шабель, був у десятеро більше Кучумове військо. Літописець охарактеризував Єрмака так, як і Сірка, вельми мужній та розумний, і людяний, і мудрістю всякою багатий. Тому вигнання Івана Сірка в Рожний Тобось через 90 років після приходу сюди Єрмака скрашували легенди і сказання про битви цього славного козацького тамана. Що ж за Урал найенергійніші, значущі особистості, і запорозький вожак, доторкаючись до козачих святин минулого, поповнював сили, що танули через його поважний вік. Як кажуть, де козак, там і слава. Сибірські безмежні простори нагадували сіркові Запорозьку степову Вольницю, південні кордони, якої потрібно було і вдень, і вночі захищати від набігів Орди. Тоді навколо Тобольська росли могутні тайгові ліси, що аж кишили з віриною, який воїн утримається від спокуси полювати на хазяїна тайги ведмедя, особливо небезпечним бажали таке полювання з рогатиною. Цар Олексій Михайлович, за велінням якою Іван Сірко опинився в Сибіру, сам не раз ходив на ведмедя з рогатиною, випробував сили, нерви і витримку в запеклій сутиці. І козацький отаман, звичайно, завзято ставився до ведмежого полювання. Спираючись на нього, він подумки ніби змагався з царем-ведмежатником. Ці сторінки життя Івана Сірка невідомі для сучасників, тому Любава ретельно відшукувала сліди таких полювань або відгомін про них. Однак нині мисливці на ведмедя, на жаль, перевелися. Знайти азатників смертельно гострих забав навіть у Сибіру було дуже важко. До того ж і освоєнням нових нафтогазових родовищ на півночі Тюменської області, у Сургуті, Новому Уренгої сторонні люди розтривожили ведмежі території і клешоногі хазяїни тайги відступили в глухомань у неприхідні тайгові урсали. Про захоплення сірка ведмежими полюваннями, офіційних повідомленнях острожних наглядачів і тобольського урядника нічого не згадано. Потрібні були живі нащадки людей, які брали участь у дійствах тих далеких років, і Любава звернулася за допомогою до Крутояра. Цього дня вони мали намір спуститися на швидкохідному катері по річці Тобол до Іртиша. стояли на палубі, милувалися світанком. І раптом Любава сказала, мов крижаною водою облила, «Давайте організуємо полювання на ведмедів з рогатину, як сірко полював». Крутояра обпікли наївно одержимі очі дівчини. Синява хлюпалася в них, як в ранішній холодній воді Іртиша. Ти уявляєш собі, Любаво, небезпечність такого полювання? Навіть на всі ноги кований Крутояр здивувався від дівчини. Так, вона не відвела чай від суворого Крутоярового обличчя. Може, з рушницею підемо? Ні, з рогатиною. Я хочу відчути те, що переживав отаман Сірков. «Мені треба пізнати всю глибину його характеру!» Крутояра, він був чоловік твердохарактерний, міцний. Якщо з рогатиною, треба ретельно готуватись. Я й сам хотів. Що ж, підемо на ведмедя разом. Є в мене знайомий ведмежатник. Колись у сибірських краях за сланцями верхолазами працювали. Він сибірський козак із діда-прадіда. Любава перерякано глянула в очі Крутаяра. Крутояра. «За сланцями, за що? Людина – легенда, і раптом терміну у Сибіру, така ж у нього доля, як у сірка». Вона привернулася до могутнього крутояра, затремтіла чи то від передчуття майбутнього полювання, чи від пронизливої прохолоди. А може дівчину спантеличила почута новина? Скільки випробувань випало на долю крутояра? А він залишився могутнім, непохитним. Для нього нема нічого неможливого». Він і на ведмедя піде, Як на звичайно дикого кабана. Так, таким, саме таким був Отаман Сірко. Вони довго мовчали, Поглядали, як розливається І наповнюється осінньою знемогою Новий день. Повітря, ледь підголублене, Ще невидимим за деревами сонцем, Зрима осідало на воду І береги таболу, Народжувало в душах молоду жадобу До життя. І ось нарешті сонце макрим цвітом почало підніматися над тайгою та над рікою, над заливними луками. Дивним чарівним озером упав на землю і розлився золотом туман. «За що вас у Сибір заслали, крутояри?» – запитала Любава. Уважно глянувши на дівчину, зрозумів, для неї це не порожня цікавість. Він хвилював Любаву, і вона зараз переживала разом з ним його минуле. За газетну статтю який я передбачив на багато років наперед, майбутній розвал нібито могутньої радянської держави і створення незалежної України. Все це мене запроторили в сибірську глухомань, а статтю кримінального кодексу підтасували, як кажуть у народі, аби ще ярмо знайдеться. Ніхто тоді не міг повірити в те, що сталося набагато пізніше. Обличчя Крутояра напружилося. Широке чоло розсікла поміж брів глибока коса борозна, начебто проявився ретельно заретушований шрам. Любава дивилася на мужнє бронзе від засмага та вітру обличчя і не квапила Крутаяра, знала особисте, потаємне відразу не відкриється. Крутояр, проживши п'ять років у сибірських таборах серед в'язнів, не став таким, як більшість із них. Не зламався, не озлобився, не впустив у своє великодушне серце образу і прагнення помсти. Навпаки, повернувшись на батьківщину, став народним депутатом. Його підпис є на акті про незалежність України. Що ж було в статті Крамольного? За що Крутояра заслали до Сибіру? Ніби вгадавши думки любаве, Крутояр почав розповідати – я написав, що в нашій країні застій, і аби вивезти її з кризи, потрібно скасувати так званий «згальний казан», через який усе в держави перерозподіляли. Причому, чим вищий начальник, тим більшим у нього був черпак. Керувало тоді величезною Радянською імперією політбюро, яке в народі влучно прозвали «будинком старезних». Я обстоював вільний ринок, конкуренцію. Нині для нас це істина, а тоді вважалося крамовою. Я писав правду про Москву, яка відірвалася від регіонів, жила сама собою, відбираючи національні багатства у заможних областей і республік, перерозпроділяючи їх тим, хто вміє гарно попросити і заплатити. А найголовніше, що мені не могли простити, тоді над величезною країною імперією вже витали проекти перекидання «Могутніх Сибірських рік» і з півночі Південно-Азіатської Радянської Республіки. Жителі Півдня наполягали на такому вирішенні. З Москви його підтримували. Раптом Крутояр поклав великі руки на тендітні плечі дівчини, повернув її обличчям до себе і сказав «Уявляєш, Любаво, якби Єнісей, Об, Іртиш потекли у зворотньому напрямку? Сибір – це ж легені землі. Таким місцем в Україні був Великий Луг до того, як його затопили». Любава ледь затремтіла. «Справді цієї дикої, незайманої краси природи вона б не побачила. Це могло б наробити великої біди на планеті», зрилистим голосом сказала Любава. «Так, і я в статті підтвердив це», продовжував Крутояр. «Україна свої легені затопила Каховським водосховищем. На дні тепер уже гнилого моря опинилися великий луг і великі плавні база лука. А це були легені всієї Європи, козацька вольниця, а вличчя Крутояра знову стала ніби витесаним із каменю. Повільно вимовляв суворі слова. Про це я теж згадав у статті і поєднав з проєктом перекидання сибірських рік в Південну Азію. «І вас, як сірка, заслали в Сибір!» – скрикнула Любава. «Так трапилося!» – невесело посміхнувся Крутояр. Влада в усі часи на смерть захищала і захищає свої твердині, а тих, хто слово зронив чи руху підняв проти неї, до Сибіру. У Тобольських соборах дзвони переливами, закликаючи на вранішню службу, могутньою хвилою катилися здовж ріки до її гирла і далі по Єртишу заливали заплаву тайгу та болота. Місце, де жив давній друг Крутояра, називалося Ведмежі Засіки, а мисливець-ведмежатник чомусь мав прізвисько Вовча Лапа. Жив він на Займанщині, віддалі від людей. Мешкав самотньо, немов пустельник, який добровільно заслав себе в дрімучу тайгу. Багато що пережити треба було людині, або характер мати особливий, щоб отак на одинці з дикою природою залишитися. Дісталися вони до стійбища вовчої лапи на моторному човні, охолодній і швидкоплинній тайговій річці. Поводир здалеку помахав рукою господарові, розвантажив на берег крутоярову рушницю, мішок з речами і відразу ж відплив. Перед Любавою постав бородатий аж по очі чоловік, такого в глухому лісі зненацька зустрінеш, за ведмедя приймеш. Газяйн спускався до ріки з косогору де за деревами заховалася його рублена хата. Довгорукий, плешаногий ішов крадькома по тайговому. Жоден камінчик не скотився з-під його ніг, жодна суха гілка не хруснула. Він ще не знав, які гості до нього навідались, Але йшов до них без зброї. Впевнено, немов сама тайга охороняла його від лихих людей. В таку глухомань люди не часто заглядають. Інколи місяцями їх тут не зустрінеш, Хто зараз до нього прибув? З якою метою? Рації Вовча Лапа не мав. Повідомити йому про свій приїзд Крутояр не зміг. Десять років вони не бачилися, і Любава не зводила за Бог чоловіків очей. Крутояр і Вовча Лапа були колись добрими друзями, наче козаки побратими, готові один за одного життя віддати. Але час минає, і люди іншають. За ці роки, не тільки устрій життя в країні змінився, нові держави утворилися. Міських мисливців додалося. І раптом Любава побачила, як холоднокровно стриманий вовча лапа повільно розпростив руки, ніби крилами хотів змахнути, і полетів прямо в обійми до Крутояра. Тільки тоді дівчина помітила, що присадкуватий вовча лапа «Набагато нижчий за Крутояра!» «Крутояре, брате, А я ж міркую, хто це до мене на звірину завітав?» Говча лапа вирвався із могутніх Крутоярових обіймів коротким поглядом з-під волохатих брів. Прицільно оглянувши його, сказав глухо, «Загордився ти, брате. Ой, як загордився! Ледве пізнав тебе! Думав, багаті мазурики прибули до мене, на Займанщину. Нині чимало таких безрогих рушниці в руках тримати не вміють, а за звіриною їдуть. Вовча лапа був аборигеном-сибір'яком за характером самородок, який звик ні на кого не сподіватися все вирішувати самому. Він і розмовляв незвично для Любави. Спочатку вона не могла зрозуміти, про що він говорить. Лише через деякий час... Почала нарешті вловлювати значення сувля слів вовчої лапи і відчула себе так, начебто зрозуміла нову мову. Вона зачарувала її, як утім і сам хазяїн тайгового Урсалу. Вовча лапа схопив речмішок і рушницю, звично закинув їх на плечі, кинув потлатою головою нагору, звідки ляда них спустився, сказав коротко «Поїхали!» «По цій улоговані піднімемося на узгір'я. І точно до мого зрубу вийдемо. Тільки обережно гора тут завилиста і з за Непевних місць багато. І пішов вперед, як оступаючи по осипу диких каменів. Любала йшла посередині, крутояр за нею. Йшли низкою, слід у слід. І дівчина намагалася ступати на той камінь, що й вовча лапа. Однак осипання каміння під її ногами не припинялось і Крутоярові треба було спритно реагувати, шукаючи точку опори, щоб вистояти під натиском кам'яного потоку. Зруб вовчої лапи наче зненацька виріс. За 10 метрів Любава його ще не бачила. Зверху зруб зеленою ковдрою вкривали високі дерева. Так що навіть із низького польоту гвинтокрила таку займанщину не помітиш. По периметру вона була оточена немов частоколом. Високим і широким чагарником, в якому не відразу й знайдеш прохід у двір. Так, напевно, козаки ховали від ворогів своє слібище, вирішила Любава. Наступної миті трапилось щось жахливе. Через високий плід чагарник одним махом перестрибнули два величезні звірі, кинулись до неї та крутояра. Любава навіть закричати не встигла, стояла вражена страхом, Серце вискакувало з грудей, очі рвалися з орбіт. Крутояр міцно схопив її за руку. Не впіймав би він цієї миті любову за правицю, можливо, рвонулася б від страху і побігла, і це стало б для неї фатальною помилкою. А Крутояр стояв непорушно, чекав наближення диких звірів. Жоден м'яз не ворухнувся на його обличчі. Ні помахом руки, ні голосом він не зробив спроби захищатися. Звірі після велетенських стрибків уткнулися в нього водночас носами і вапами, ледь не збивши з ніг, але він вистояв і втримав Любаву. І тільки тоді вона почула грізне речання й гавкіт собак. Обнюхавши спочатку крутояра, якого вони прийняли за ватажка, а потім Любаву, пси подружньом закрутили хвостами і винувато відійшли в бік, косячи очима на хазяїна, ніби очікуючи його реакції на їх дії. На здивування любави вовча лапа мовчав і, як їй здалося, зацікавлено спостерігав за всім, що відбувалося. Більше того, він звичайно знав про собак і не тільки не попередив їх з крутояром, а навпаки, очікував розв'язки подій, що могли закінчитися трагічно. Боже, яка непроста людина подумала про нього Любава. дикий, як і його пси. Таке випробування послати своєму другові. Бували, бурани!» – нарешті покликав собак вовча лапа. «Свої це! Наші люди! зрозуміла? Собаки були злі, але гарні. Породисті сибірські лайки. Обидва пси чорно-сірі, з правильною по-вовчому, видовженою мордою і могутньою з білими іклами пащею. Розрізнити їх можна було хіба за сніжно-білим шарфиком на шиї, Вбувало та білими шкарпетками на лапах бурана Схоже, собаки були одного приплоду Великі, могутні, безстрашні Бували і буран, пси, ведмежатники Відразу зрозуміла Любава з гідністю звірюки З могутньою хваткою, але проти ведмедя Який значно більший і сильніший від них Навіть ці страшні собаки видаватимуться дрібними Лайки не стояли на місці Пружинисто підстрибували, ніби під лапами у них були тугі м'ячики. Складалося враження, що собаки не бігають, а скачуть від надлишко молодої сили й енергії. Лайки, вимуштрувані на ведмедя, незвичайно рухливі, це собаки-смертники в моторності та безстрашності їхнє життя. Коли вовча лапа довідався, навіщо до нього прибули гості, він лише коротко вигукнув «На ведмедя з жінкою?» «Де для мене?» «Із засідки, з-за колод, лабазу, і баба може стрельнути. А щоб із з рушницею у колі?» «Ні, ні, ні за що!» «Не з рушницею, а з рогатиною», – уточнив Крутояр. Так колись у цих краях запорозький отаман Іван Сірко ходив на ведмедя. Любава історик спирає про нього відомості. Вона повинна відчути характер козацького отамана, щоб написати про нього правдиву книгу». І тільки зараз вовча лапа уважно глянув на Любаву, глянув, оцінюючи. Його колючі очі немов випорхнули з нетрів борода обличчя і втупились у Любаву. До цього він її ніби не помічав, розмовляв лише з крутояром. Хоча, звичайно, мій переляк перед собаками, які накинулися раптово, помітив, вирішила Любава, тому і не хоче брати мене на ведмеже полювання, не вірить у мене. Та я й сама не впевнена, що правильно чиню, ібо тільки поруч із крутояром зможу не злякатися. Залізна витримка в нього зумів псів зупинити. Я не з рогатиною буду, а з фотоапаратом, ніби уточнюючи свою роль у смертельно небезпечному полюванні, сказала Любава. Для хазяїна, так вовча лапа назвав ведмедя, нема різниці між рогатиною і фотоапаратом. Ігри з хазяном так просто не минають, і з ним на чистоту потрібно, як з рівнем рівний. При цьому колючі вічка вовчої лапи не відпускали очей Любави, свердлили їх, проникаючи в душу. «Поруч із крутояром я сильна», твердо сказала Любава. Її відповідь розвіяла сумніви вовчої лапи. Сонце світило крізь густу запону тайги скупими косими променями, немов намотуючи їх, на прялку часу, і Вовча Лапа раптом згадав, що його гості з дороги. Він вправно насмикав сушняку бересту, підклав його під заздалегідь складені пірамідою сухі гілки, роздмухав багаття. Поруч на Займанщині було джерело студениці. Вовча Лапа дістав із складеного з дикого каміння холодильника м'ясо, кабарги, нарізав його в казанок і запитав, «Варити будемо?» А можна, сирим, вже нічому не дивуючись, запитала Любава. Можна. М'ясо молоде, присолене, у бересті зберігалось, я його по ведмежому з душком люблю. Відзначивши, що любавець від цих слів з'їжджачилася, вовча лапа додав. Собіряки не тільки м'ясо, рибу з душком люблять, крутояр відразу розвіяв сумніви дівчини. Запорозькі козаки так само харчувалися. Натуральною їжею, яку зберігали В природних умовах Погоджуюся, Любава не скривившись Почала пережовувати М'ясо кабарги Випили за зустріч, розговорилися Згадуючи колишнє Дівчина із захопленням слухала Розмову бувальців Скільки довелося пережити Язниці, табори Але Бог не без милості Козак не без щастя І крутояр, і вовча лапа зберегли у своїх душах воістину людське, народне, самобутнє. І хоча сьогодні опинилися на різних щаблях суспільства і навіть жили в різних країнах, Крутояр став легендою в Україні, потрапив до еліти, а Вовчалапа навпаки мешкав у добровільному в'язненні тут, у тайговій глухомані. Все ж вони були, як козаки-побратими, надійні, вірні, готові один за одного життя віддати». Такими можна йти з рогатиною на ведмедя. Незаймана земля нагромадила в цих краях стільки сили, стільки таємниць та енергії, від якої і характер людей набував надійності й міцності. Вовча лапа саме завів розмову про полювання, про дружбу і взаємність між людьми. Потім про собак мова зайшла. Він розповів такий епізод, від якого в любави аж мурашки забігали по спині. Від мене неподалік, вист за п'ятдесят, для вовчої лапи це здавалося поруч, жив сусід-ведмежатник Фрол. З ним лайка, ціни їй не було. Звірова сука. Сама ведмедя до приходу мисливця тримала. Шалава. І до того моторна, прудка, дзигувата, проти неї ведмідь вайло, тюхтій. Білкою ту лайку кликали. Любава слухала вовчу лапу, затамувавши подих. Усе їй тут здавалося суворим, незвичайним, глуха тайга, безстрашні собаки, які грають у смертельні ігри з ведмедем. Того дня білка вистежила хазяїна тайги, дала знати фролові, що тримає ведмедя. Дзвінка була сука, забагато вес давала про себе знати. Фрол – міцний мужик і запеклий мисливець. Якось із голосу суки він зрозумів, що білка взяла слід звіра пересмикнув затвор карабіна бойовими, відпив медведя і вирушив на голос собаки. Піднімався нагору і чув, як білка водить звіра по колу, чекає мисливця, то лютує її голос, замирає, то скаволить, ніби від страху, заохочуючи ведмедя, загнати її. «Розумниця, розумниця», – погодився Фрол, продираючись через нетрі, пройшов смиряковий і кедровий масиви, Пробирався на пролом і тайгу знав, і на білку покладався, як на самого себе. Але дуже захекався, кров у скронях ніби молотками стукала. А коли викатився зі смирякових заростей, завмер від подиву. На галявині росла могутня мадрина, навколо неї залила білка смертельну гру з ведмедем. Звір був темнобурий, великий, то дибки ставав, то махами лап намагався її вхопити, а вона навколо стовбура Мадрини в'юнко стелилася, мудрялася назагнати ведмедя ззаду і таки гризнути його. Лютував хазяїн тайги, землю рив. Кору з Мадрини здирав, з-під його лап летіли ашмаття землі та коріння, а дістати білку не міг. Осінь була, нагуляв хазяїн жиру, лапою перебив без собаці хребта, але таку метку хіба дістанеш? Прохким м'ячиком підстрибувала – а тут ще й Мадрина заважала. Словом, мав Фрол час прицілитися. Та й білка його першою побачила. Почала виводити клешаного під кулі мисливця. Старий ведмідь добре знає, що людина для нього небезпечніша від собаки. І цей, як тільки побачив мисливця, всю увагу перевів на Фрола. А реакція ведмедя блискавична. Мить і він уже мчав до Фрола. Близько був метрів за десять. Мисливець вистрелив. Раз. Другий. третій вистрелити не встиг. Ведмідь заревів, заглушуючи все довкола, але не впав, тільки присів і знову побіг на Фрола. Невже не вцілив? Ні, не вцілив. У жир увійшли кулі, а в жирі вони не смертельні. І тут Фрола охопив страх. Чув уже не тільки скажене ревіння ведмедя, відчував гарячий подих і важкий запах із вишкіреної пащі пораненого звіра. Життя мисливця трималося на волосині. Ведмідь уже замахнувся для удару, зараз шию скрутить або скальп ними, промайнула в розпаленому мозку хола. Він втратив контроль над собою, що щодуху, кинувши карабін. Біг і відчував, звір не женеться за ним, хоча міг би настигнути двома стрибками. Що трапилося? Потім почув ревіння і не менш страшне у смертельній боротьбі речання собаки. Розумів, що білка, рятуючи його, фрола, стрибнула на ведмедя. Але фрол продовжував бігти, розуміючи, що залишає собаку на поталу, чи надовго вистачить більці сил, а в нього фрола і карабіна нема. Собаку вже не врятуєш, а срак продовжував гнати горе мисливця на пролом через буреломи і зарослі. Тоді він утік, ведмідь не переслідував його, і це здавалося Фролові дивним? Адже він поранив клишеного. Може, розлючений звір задовольнився розправою над Білкою. Тільки наступного дня Фрол наважився повернутися на місце події, там знайшов свого карабіна, але ні ведмедя, ні собаки не було. Побачив тільки кров на перемервленій траві та руді жмути вовни, наймовірніше Білчині. І як же ви дізналися про це? Вражена розповіддю вовчої лапи, запитала Любава. Сам розповідав. Фрол? Фрол, підтвердив вовча лапа. Він до мене приходив, просив продати йому пса. Але я відмовив, тому що він білку не врятував. Пішов Фрол ні з чим. Та й собаки мої до нього не пішли б. Вони розповідь чули. І зрозуміли? Здивувалася Любава. Усе зрозуміли.